Радниця скам'яніла від люті, побачивши, що їй так холодно дали від коша. Зовсім того не сподіваючись, вона наштовхнулася на підводний риф, там, де сподівалась легенько плисти за течією. Зненацька на подвір'ї замку щинився страшенний гармейдер. Туди... В'їздила ціла валка екіпажів у супроводі чималого загону гусарів великого герцога. З екіпажів злізли обер гофмаршал, президент, радники князя, а також дехто з вельможних осіб Зігарцвайлера. До них дійшла чутка, що в Зігарцгофі вибухнула революція. І життя князя перебуває під загрозою. І ось ці вірні васали разом з іншими шанувальниками двору прибули, щоб стати стіною навколо державної особи і прихопили з собою захисників вітчизни, яких на силу випросили в губернатора. За тими гучними запевненнями прибулих, що вони ладні пожертвувати собою задля життя його ясновельможності, Князь не міг і слова сказати. Тільки-но він зібрався нарешті звернутися до своїх оборонців, як увійшов офіцер, що командував загоном, і спитав його, який буде план операції. Така вже людська природа, коли небезпека, що наганяла нам страху, на очах у нас обертається в сміховинне нікчемне опудало, нас охоплює злість. Ми радіємо тоді, коли уникаємо справжньої небезпеки, а не тоді, коли її взагалі не було. Отак От і вийшло, що князь на силу стримував свою злість, своє роздратування, викликане даремним переполохом. Тіба він міг сказати, що вся ця буча щинилася через побачення Камердинера з покоївкою, через шалені, як у романах, ревності закоханого княжича? Він міркував і так і сяк, а сповнена тривожного очікування тиша в залі, яку перебивало тільки переможне іржання гусарських коней на дворі, налягала на нього каменем. Нарешті він відкашлявся і дуже врочисто почав: "Панове, чудесне втручання неба, що ви хочете монамі?" Цим запитанням, адресованим Гофмаршалові, князь перебив самого себе. Справді, Гофмаршал усе кланявся і поглядом намагався дати навздогад, що він приніс якусь важливу звістку. Виявилося, що княжич Гектор щойно звелів доповісти про себе. Обличчя в князя проясніло. Він побачив, що прогадано небезпеку, від якої Захитався його трон, можна сказати дуже коротко, і, немов помахом чарівної палички, обернути поважні збори оборонців у веселий придворний прийом. Так він і зробив.